Ребека Ярос. Четверте крило. Розділ 27. Задоблесть вище ніж вимагає обов'язок. У бою при Страйтморі, де її відвага привела не лише до розгрому батареї в тилу ворога, а й врятувала життя цілого піхотного батальйону, рекомендую уявити Соренгайл до зірки Навари. Однак, якщо вона не відповідає всім критеріям, хоч тому порукою моє слово, подайте її до Ордена Кіхтя. Але це було б ганьбою, оскільки Соренгай заслуговує на більше. Рекомендацію майора Полтсада для подання до нагороди, адресована генералу Соренгайлу. І тепер ми просто чекаємо, коли щось трапиться, запитав наступного дня рідок, відкинувшись на спину стільця і закинувши ноги в чоботах на дерев'яний стіл у місцевій інструктажній. Так, сказала Міра, яка сиділа на чолі столу, потім помахом руки відправила Рідука в політ Шкереберть і прибрав ноги зі столу. Один із монсерацьких вершників розсміявся, змінюючи прапорці помітки на великій карті, що займали єдину кам'яну стіну у вигнутому приміщенні з вікнами. Зараз ми знаходилися в найвищій вежі фортеці, з якої відкривалися незрівняні види на храбет Есбер. Сьогодні нас поділили на дві групи – Ріанон, Сойер, Сіама, Надін і Хітон. Провели ранок з Деверою в цьому приміщенні, вивчаючи попередні битви біля фортпосту, а тепер вирушили на патруль. Дайн, Рідо, Кліам, Емирі, Квін і я дві години зранку облітали околиці, причому разом із поповненим хсаденом. І з часу його прибуття вчора вночі він став такою перешкодою нашій місії, що гірше не вигадаєш. Дайн постійно пропалював його поглядом і виразом. Міра теж доглядала його одним оком підозріло мовчачи. А я. Я також постійно дивилася, де він не з'явився, відразу виникав цілком відчутний потік енергії, який пестив мені шкіру щоразу, коли ми зустрічалися очима. Я й тепер знала про кожен його вдих, коли він сидів осторонь мене за столом. «Вважайте це тренувальним інструктажем», – продовжила Міра, зіркаючи Нарідуйка, що сідав назад на стілець. «Цього ранку ми літали десь чверть від часу години звичайного патруля, тому зараз би тільки-но повернулися на доповідь командиру». Але щоб убити час, давайте уявімо, що натрапили на укріплений форпост ворога на нашій території. Вона повернулася до карти і стромила маленький червоний прапор поряд з одним із піків за три милі від кордону із Сігнісену. Тут. Нам що, вдавати, що він виріс за ніч? – запитав Емері, не приховуючи скептицизму. Теоретично, третєкурсник, – сказала Міра, звузивши очі, і він тут же несвідомо випростався. А мені подобається така гра, сказав один із монцерадських вершників із іншого кінця столу, відкинувши потилицю на складені руки. Яка у нас перша мета? Міра оглянула стіл, навмисне пропустивши Ксадена. Вчора вночі вона тільки глянула на мітку повстання на його шиї і пройшла повз нього, не сказавши жодного слова. Айтос Дайн здригнувся. Слова Міри відірвали його від процесу метання невидимими блискавками у Ксадена і обернувся до карти. «Що за нісенітниця? Ми говоримо про поспіхом зведену дерев'яну споруду? Чи про щось суттєвіше?» «Навряд чи вони встигли збудувати за ніч замок», – пробормотіврідок. «Очевидно, дерев'яна, так». «Ні в кого немає ні трохи уяви», – зіткнула Міра і потерла лоб великим пальцем. «Ну гаразд, скажімо, вони захопили вже існуючу фортецю, кам'яну, з усіма наворотами». «А цивільні при цьому не покликали на допомогу?» – запитала Квін, чухаючи гостре підборіддя. Тут, так далеко в горах, закон зобов'язує дати сигнал. Вони мали запалити свій маяк, сповістивши вершників у патрулі, а дракони в патрулі зв'язалися б з усіма драконами в окрузі. Вершники в цій кімнаті вилетіли першими, поки прокидаються і готуються інші, і запобігли захопленню цієї фортеці. Міра пихнула і вперлася руками в кінець столу, зміряючи нас поглядом. У Базгіаті... Вам викладають теорію. Ви аналізуєте минулі напади та дізнаєтеся дуже теоретичні бойові маневри. Але тут не завжди все йде за планом. Тому давайте краще обговоримо, як все може піти не за планом, щоб ви знали, що робити в цьому випадку. Замість суперечок через вигадану фортецю. Квін незручно посовалася. Когось третьокурсників уже закликали. Міра встала, склавши руки поверх ременя, що оперізував чорну шкіряну броню, на якому тривався меч. Підняли руку Емері та Ксаден, хоча Ксаден явно неохоче. Дайн сидів з таким виглядом, ніби в нього зараз вибухне голова. Це ж правильно, нас не закликають на фронт до випуску. Ксаден стиснув губи в лінію та кивнув, саркастично показавши великі пальці. «Ага, мрій!» – засміялася Емері. «Сам дочекайся наступного року, я вже не порахую, скільки разів ми сиділи в таких же кімнатах у фортах далеко від кордону, бо кадетів-вершників терміново викликали на фронт. У Дайна кров підлила до обличчя. Із цим розібралися. Міра дісталася під столу кілька статуеток і поставила на його середину кам'яну фортецю за 6 дюймів завишки. Ловіть. Вона кинула кожному по розфарбованій дерев'яній модельці дракона, залишивши одну собі. Уявімо, що ми сини та екзали. Ось тут не існує. Що ми єдиний загін, здатний відбити цю фортецю. Подумайте про можливості усіх всіх присутніх цій кімнаті. Подумайте, що дає кожен вершник окремо і як застосувати ваші сили разом, щоб вирішити... Поставлене завдання, але першокурсників цього не вчать, повільно простяг поряд зі мною ліам. Міра кинула погляд на завихрення магії на його зап'ясті, але на честь ліама він не обсмикнув рукав. Іноді я забула, що нинішні третьокурсники не перші вершники, які зіткнулися з дітьми лідерів Тирійського повстання, повстання, яке могло залишити наші кордони беззахисні, наразивши на варті на небезпеку. Тут уже всі звикли до ліама, до Імоджен, навіть до Ксадена. Але ось діючі вершники жодного разу не літали ні з ким, поміченими бунтальським слідом. Тильські вершники, що зберегли відданість наварів в дні повстання підвищили, а не покарали, а тих, хто пішов проти короля та країни, вбили та стратили. У той перший день на парапеті моя скорбота через Бренена вилилася ненависть до Ксадена, і так само ще не один вершник ненавидітиме мічених товаришів по службі. Я голосно прочистила горло. Ми зустрілися очима з мірою, і я підняла брови, відкрито попереджаючи. Не чіпай моїх друзів. Вона трохи розширила очі, потім знову глянула на Ліама. У перший рік вас не вчать військової стратегії, тому що ви ще в сідлі до ладу не тримаєтеся. Перша зі стратегією ви знайомитеся на битві загонів, але зараз уже травень, і отже скоро розпочнеться військові ігри. Так, за два тижні, відповідає «Ну ось, якраз вчасно. Ніхто з вас не переживає, Ігор, якщо не підготуватися. Вона секунду витримувала мій погляд. Якщо навчитеся мислити стратегічно, у вас, всього вашого крила, буде перевага. Бо гарантую, ваш командир крила вже оцінює кожного вершника за здібностями». Ксаденка тав фігурку дракона на кісточках пальці, але не відповідав. З самого прибуття він не сказав в мірі жодного слова. Тож, приступимо. Міра випросталася. «Хто головний?» Вона кинула погляд на Квін. І зробимо вигляд, що я не старша за вас на три роки і навіть не старша за званням. Тоді я головний. Розправив плечі і скинув під боріддя Дайн. Командир нашого крила, заперечив Ліам, показуючи на Ксадина. Я сказав би, що головний він. Можете перекинутися, що мене тут немає. Чисто для вправи. Ксадин поставив драконника на стіл і відкинувся назад, закинувши руки на спину мого стільця. Чому Дайн ледь не заскрипів зубами? Дайте вже Айтосу владу, про яку він, як ми всі знаємо, так мріє. Не будь гімнюком, шепнула я. Ти ще не бачила, яким я можу бути гімнюком. Моя голова розвернулася з такою швидкістю, що трохи перед очима все не поплило, і я з розкритим ротом дивилася на профіль Ксадена. То був його голос у моїй довбаній голові. Він повернувся, світло заграло на золотих порошинах у його райдушках, і клянувся, я почула сміх. У своїх думках, хоча його губи залишилися міцно стиснутими, викриленими ці в цій його фірмовій спекутній усмісці. Ти витріщайся, через 30 секунд, якщо не припиниш, стане ніяково. Але як, прошепотіла я. Так само, як ти розмовляєш з Гаель. Всі ми чудово і дратіливо пов'язані. І це лише один з плюсів. Хоча шкода, що я не скуштував це раніше. Вираз твого обличчя просто безцінний. Він підморгнув і обернувся до столу. Він... Чорт підморгнув. І це що, натяк на посмішку? Ти наш командир крила. Кожне слово Дайн цідив крізь зуби. Мене тут навіть не повинно бути. Знизав плечима Ксаден. Але якщо тобі від цього стане легше, на військових іграх, ти отримуватимеш накази від командира відділення Гаріка Тевіса, а він їх отримуватиме від мене. Ви самі виконуватимете маневри, як загін, на благо всього крила. Просто уявімо, що я перебуваю в твоєму загоні, використовуй мене, як забажаєш. Оксиден склав руки на грудях. Я кинула погляд на Міру, що спостерігала за діалогом із високо піднятими бровами. "А що ти взагалі тут робиш?" обурився Дайн. "З усією повагою, сер, але ми не очікували у цьому відрядженні старшого керівника. Ти чудово знаєш, що Згаель і Терн шлюбна пара. Три дні?" огризнувся Дайн, перегнувши через стіл. "Ти не міг витримати три дні? Він тут ні до чого", перебила я, поставивши свою фігурку на стіл з гучним стуком який був явно голосніше, ніж потрібно. Це залежить від Терна та Згель. А ти не думала, що це я не можу без тебе? Я тиснула правим ліктем його в біцепс. Він це не серйозно. Раз твердо стоїть у тому, що поцілунок був помилкою. Але всерйоз, краще навіть не замислюватись. Ну-ну, ти видаси в наше таємне спілкування, якщо не утримаєшся від насильства. Він ледве стримував усмішку, навіть смакуючи те, що останнє слово залишилось за нами. Треба було зрозуміти, як він це робить, щоб подумки сперечатися у відповідь. Ну, звичайно, ти його захищаєш. Дайан кинув на мене вражений погляд. Хоча мені не зовсім зрозуміло, як ти забула, що півроку тому він хотів тебе вбити. Я моргнула. Повірити не можу, що ти зараз це згадав. Зразковий професіоналізм, Аетос. Ксаден почухав слід на шиї. Хоча, впевнена, той не чухався. Показуєш лідерські навички в усій красі. Один з вершників далі за столом тихо свиснув. «Може, просто встанете та помірятися? Так воно швидше буде». Ліам придушив посмішку, але його плечі затремтіли. «Ну все, Міра грино долонею по столу». «Не псуй задоволення, Соренгайл», – заперечив той самий вершник із широкою посмішкою. Ми з Мірою обидві повернулися до нього. «У сенсі старша, Соренгайл. Ми вже давно так не розважалися». Я похитала його головою і оглянула стіл. «У Мір є здатність ділитися щитом, якщо відключаються чари. Тому я б насамперед послала її стерном Терном на розвідку. Добре, Міра перевела свого дракона ближче до замку. Тепер припустимо, що є грифони. Не хочеш займатися своєю роботою? Запитала я Дайна з милою смішкою. Бо мені не зрозуміло, як ти забув, що ти наш командир. Він стиснув свого дракона в кулаку з усиллям, відриваючи погляд від мене. Квін, ти можеш зробити альтернативну проекцію в польоті? Так, тоді я б спроектував тебе у фортецю, щоб ти знайшла слабке місце, наказав Дайн. А потім доповіла, так само і з Ліамом. Використовуємо твій дальний погляд, щоб знайти, де грифони і чи немає там пасток. — Добре. Слабке місце дерев'яні ворота, — зазначила Міра, поки Квін і Ліам ставили своїх драконів на позиції і в казематах утримують у полоні наварців. — Значить, запалити всі дощечки не можна, — сказав Рідок. — Ти ж керуєш повітрям, так? — запитав Дайн Емері. — І можеш спрямувати полум'я дракона, провести його зайнятими частинами фортеці, не вбивши цивільних. «Так», – відповів Емері, – «але тоді мені самому треба бути в фортеці». «Значить, тобі треба у фортецю», – знизала плечима Міра. Емері розплющив очі. «В сенсі, кинути дракона та йти пішки? А навіщо, на твою думку, нас вчать рукопашного бою? Чи кинеш стільки невинних людей на смерть?» Міра трохи змахнула рукою, і дракон Емері перелетів з його рук до неї. Вона поставила фігурку всередині фортеці. «Але питання, як тебе доставити туди, щоб ти не загинув?» Вона оглянула стіл. Якщо інші, мабуть, відбиватимуться від грифонів, які вилетять, як тільки почнеться вистава. «Яка в тебе печатка, Айтос?» – запитала Квін. «Тобі знати не належить», – відповів Дайн. Оглянув по колу весь стіл, пропускаючи ксадина потім ще раз і нарешті зітхнув. Чи є думки? Чи квадрант тримає його прочитану пам'ять у таємниці? А коли він потягнувся до моєї голови в день спалення Ембер, просто втратив контроль. Він прожив стільки часу, не розкривши нікому свої печатки, я похитала головою. Звичайно, я взяла дракона Ксадена і зрушила до фортеці, подумки, упершись однією ногою підлогу бібліотеки, щоб направити сили і змусити фігурку парити над стінами. Ти припиняєш ігнорувати, щоб у твоєму розпорядженні є немовірний потужний заклинач щиней, і просиш його накрити всю округу, щоб ніхто не бачив, що де починається. А вона має рацію, погодилася Міра, хоча і без ентузіазму. «Ти так можеш?» – не хоче запитав Дайн Ксадена. «Ти питаєш серйозно? Просто не знав, що ти можеш накрити таку велику?» Ксаден підняв руку на столом, і з-під наших стільців ринули тіні, заповнивши приміщення і миттєво занурюючи його в ніч. У мене тьохнуло серце, коли перед очима почорніли. «Розслабся, це просто я!» По мої щуці ковзнув привабливий дотик. Просто він заявився жахливим, я штовхнула йому цю думку, але не дочекалася відповіді. Може, ми маємо односторонній зв'язок, бо я сумніваюся, що він чує мене так само, як я його. Що там? Згайль говорила про печатку. Вона відбиває те, чим ти є у середині свого я. Що логічно, міра захищає, Дайн хоче все знати. А у Ксадена є секрети. Що б мене? Сказав хтось. Можу накрити весь форпост, але не хочу лякати людей ззовні, сказав Ксаден, і тіні зникли, втягнувши нас під стіл. Я зробила глибокий вдих, помітивши, що всі за столом, окрім Емері, Ксадена, який, напевно, вже бачив цей трюк, злегка позеленіли. Навіть Міра, яка дивилася на Ксадена, як на загрозу, що вимагала переоцінки. Мене знудило. Сподіваюсь, тобі не спало на думку нічого такого, поки ми сиділи в темряві. Підсунувся Ксаден, і все моє співчуття до Гумнюка зникло. Більше я до нього не поверталася. Просто підняла один конкретний палець. Він посміхнувся, і я стиснула зуби «Викинь його з моєї голови!» – кинула я в бік Терна. «Ти звикнеш!» – була його відповідь. «Це нормально для всіх драконних пар та їх вершників, «Для деяких дуже корисно в битві. Ну поки що це дикий геморой. Я сумувала за Андарною. Ми були так далеко, що я майже не відчувала її. Тоді закрийся від нього так само, як від мене. Або дай відповідь сама» – пробормотів Терн. «Він тебе вже виснажує, вже повір. Ну і як мені йому відповісти?» Я нещадно обрушила на Ксадена косі погляди, але він надто захопився нашою битвою з уявною фортецією, щоб помічати. Визнай, який шлях у твій розум належить йому. Усього та як нічого робити. Ми довели теоретичну операцію до кінця, застосували сили, як найкраще всі сили, крім відсутньої моєї. Але коли в повітрі піднімаються грифони, Терн дає стос очок вперед будь-якому іншому дракону. Молодці, сказала Міра, глянувши на кишеньковий годинник. Айтос, Ріорсон і Соренгайл. Поговоримо в коридорі, інші вільні. Вибору в нас не було і ми слухняно пішли за Мірою до гвинтових сходів. Вона зачинила за нами двері і зачинила їх завісою синьої енергії. Звуковий щит, усміхнувся Дайн, непогано. Заткнися. Міра розвернулася на верхній сходинці і тиснула Дайну пальцем обличчя. Не знаю, що за муха тебе вкусила, Дайн не Айтос, але ти, що забув нахрен, що ти командир загону? Що наступного року маєш чи мали такий шанс стати і командиром крила? О, прокляття, та вона розлютилася, і в цьому мені брати участь не хотілося. Я відступила назад, але нижче за мене на сходах стояв Ксаден, і подітися було нікуди. Міра. почав блодайн. Летенант Соренгаль", відповіла Міра. Ти все просреш, Дайне. Я ж знаю, як ти хочеш його посаду наступного року. Вона тиснула пальцем у бік Ксадена. Не забувай, що ми росли разом. А тепер ти все просреш. І через що? Злися на Вайленд, яка зв'язалася з коханим драконом його дракониці? Мене кинуло жар, вона завжди говорила прямо, але зараз чорт. Та він найгірший варіант для неї, огризнувся Дайн. О, тут сперечатися не буду, вона нависла над нами. Але з вибором драконів ніхто нічого вдіяти не може. Вони начхати хотіли на думку людей, так? А ось те, що відбувається між вами, її палець перемістився від Дайна до мене, поховає ваш загін. Якщо я це встигла розглянути за 4 дні, то начальство й погутів і дракони, і якби я знала, що ти упрешся рогом через те, на що вона взагалі не може вплинути, ніколи б не порадила їй знайти тебе за цією стіною. Вона вперлася в мене, потім у нього. Ви найкращі друзі з п'яти років. Розберіться вже якось. Дайн так напружився, що здавалося, що трохи і він просто піде тріщиною, але все ж таки пересилив себе, глянув на мене і кивнув: як і я. Добре, тепер повертаємося до решти. Вона показала головою на двері і Дайн пішов, пройшовши крізь її щит. Тепер ти. Вона опустилася на дві сходинки, пронизала Ксаденом поглядом. Чого їй чекати наступного року? Що Аето споводитиметься як сволота? спитав Ксаден, навіть не здригнувшись. Напевно. Міра примружилась. Парні дракони недрма, зазвичай, вибирають вершників одного року. Ти ж не розраховуєш, що твоє крило або її інструктор дозволять вам обом відлітати кожні три дні. Це ж не я придумав, він знизав плечима. А що нам робити? поставити умови гігантським драконам? Запитала я сестру. Так, вигукнула вона, розвернувшись до мене. Тому що так жити не можна, Вайлет. Це ти пропустиш тобі потрібні заняття, бо зараз із вас двох він сильніший. Але якщо ти не зосередишся на навчанні, то буде назавжди. Ти ніколи не станеш тією, ким тебе зможе зробити тер. Цього ти хочеш, Режерсон? Міра, прошепотіла я, хитаючи головою. Ти в ньому помиляєшся. Слухай мене, вона взяла мене за плечі. Може, він і керує тінями, Вайлет, але якщо ти... Під нього прогнешся, то й сама нею станеш. Цього не буде, – побіцяла я. Ще як буде, поки вирішує він? Вона стрільнула очима через моє плече. Бити – це не єдиний спосіб розправитися з людиною. Не дати розкрити свій потенціал, чудова відплата нашій матері. Гарненько задумайся, наскільки ти його справді знаєш. Я втягла по вітрях різ зуби. Я довіряла Ксадену. Ну, чи думала, що довіряла, але міра права. Є нескінченна кількість способів знищити людину, не позбавляючи їй життя. Так я й думала. Вирази її погляду були гіркіший за гнів. Це була жалість. Ти хоч знаєш, за що він так ненавидить нашу матір? Чому дітей на кшталт нього відправили на... Я взагалі тут, пербив Ксаден, вставаючи на одну сходинку зі мною. Якщо ти раптом не помітила. Тебе не помітиш, огризнулася вона. «Ти не слухаєш!» – він похитав головою. «Я тут!» Тер не потяг її зараз до Базгіату. Не пробив її щити, щоб захлеснути своїм почуттям. Не заважав перетнути все погане королівство. Твоя сестра на місці. Це я покинув свій пост, свої завдання та свого старшого офіцера своєму крилі. Вона ж нічого не пропустила. «А наступного року, коли ти станеш лейтенантом, тоді вона пропустить?» – запитала Міра. «І ми щось придумаємо». Я стиснула її долоню. Міра, він кожну вільну хвилину тренував мене на маті для викликів або брав у політ, щоб я нарешті навчилася триматися в сідлі без допомоги магії. Він: "Вона здригнулася. Ти не тримаєшся в сідлі?" "Так", ледве чутно прошепотіла я, і жар сорому опалив щоки. "Як же ти не тримаєшся в сідлі?" У неї відпала щелепа. "Та тому що я не ти", крикнула я. Вона відсахнулася, наче я дала їй ляпаса, і наші руки роз'єдналися. "Але ти, ти ж тепер набагато сильніша. Це мої суглоби і м'язи набагато сильніші, тому що й можен змушує мене тягати моторошну вагу. Але це ще не виправляє мене. Міра побіліла. Ні, я ж не в цьому сенсі, Ві. У тобі нічого не треба виправляти. Я просто не знала, що ти не тримаєшся в сідлі. Чому ти не сказала? Тому що тут ти нічим не допомогла б. Я посміхнулася сухо. Ніхто не зможе змінити те, яка я є. Між нами розтягнулася довга, незграбна пауза. Якби ми не були близькі... Дуже багато в чому ми не були схожі. Вона вже справляється краще, порушує мовчання Ксаден спокійний і рівним голосом. Перші тижні були катастрофічно жахливими. «Гей, він ловив мене раніше, ніж я падала на землю», – заперечила я. Щойно встигав, пробурмотів Ксаден і повернувся до міри. «Можеш мені не довіряти». «Добре, бо я й не збиралася», – перебила вона. «Стільки сил у руках людини...» З історії вже погано, але те, що наші дракони нерозривно пов'язані, і ти не можеш відпустити Вайлет навіть за три дні, неприємно з усіх боків. Тому я тільки... Тут вона заумерла, ступившись у порожнечу невидячим поглядом. «Сюди прямує зграя Грифонів», – прорвів терн. «Прокляття! Чари впали! Пробормотіла міра, мабуть, отримавши той же сигнал тривог від Тейрна. Вона схопила мене за плече і перевернула до себе, обіймаючи. Тобі пора. Ми не можемо допомогти». Заперечила я, але вона тримала так міцно, що я не могла поворухнутися. Не можете, а якщо Тейрн утримуватиме тебе на собі своєю силою, то і він марний. Нам треба йти, збиратися. Якщо любиш мене, Вайлет, ти підеш, щоб я про тебе не хвилювалася. Вона відпустила мене, глянувши на Ксадена, і весь наш загін висипав з дверей вище сходів і загуркотів сходами. Виведи її звідси. «Ідемо!» – крикнув Дайна. «Зараз!» «Навіть якщо ти мені не довіряєш, я найкраща зброя у твоєму розпорядженні», – Гартнук Саден. «Якщо ти кажеш правду, ти і найкраща зброя. Скоро тут буде друга половина загону. А Терн вважає, що у нас десь 20 хвилин до прильоту Грифонів. Очі мірі зустрілися з моїми. Ти маєш бути в безпеці, Вайлет. Я тебе люблю, не вмирай. Не хочу бути єдиною дитиною». Цього разу не було впевненої усмішки, з якою вона залишила мене в Базгіаті в день заклику. Тут Ксаден притягнув мене до себе і Міра помчала сходами на дах. Ні за що, я б ні за що не втекла, покинувши сестру і не маючи можливості дізнатися, чи жива вона, чи мертва. Це нагадувало те, про що нам ніколи не розповідали на інструктажі. Ні за що, кожна клітинка в моєму тілу бунтувала від однієї думки. Ні, вирвалася я, але без толку, він був надто сильним. Міра, а якщо ти постраждаєш? Раптом тебе зможе врятувати лише швидкість Терна, хоча б дозволь нам залишитися. В дверях вона озирнулася через плече, але її обличчя не було сліду тієї сталі хвилину тому. Хочеш, щоб я тобі довіряла, Рірсон, Потягни її звідти звідси нахрін і просто те, що вона не смикалася. Ми знаємо, що інакше її кінець. Міра, крикнула я, дряпочок садина, але він вже фактично ніс мене, підхопивши за талію, ніби я важила менше меча у нього на спині. «Я люблю тебе!» – крикнула я в бік вежі, але вже не знала, чує вона мене чи ні. «Якщо я пошлю тебе збирати речі, ти не втечеш?» – спитав Ксаден, крокуючи вже казарменним коридором. «Чи мені тебе забрати без всього, що ти привезла?» «Зберу, не втечу!» Я відштовхнула його, і він відпустив мене. Щоб схопити свій рюкзак, і рюкзак Ріанон знадобилося всього хвилина. Ми їх не розбирали до ладу, і навіть плащі залишилися... Проторочні збоку. Потім я повернулася до коридору, де чекав саден сам із рюкзаком на плечі, який виглядав набагато менше того, з яким він прилетів, і навіть не хотілося замислюватися, чи він жертвує, щоб забрати мене звідси швидше. Я навіть не подивилася на нього, подавшись до дверей, але він схопив мене за лікоть і розвернувся. Ні, залишати фортечні стіни надто небезпечно. Ми йдемо нагору. Він обхопив мене за талію і знову мало не потяг до найближчої вежі. Піднімайся! Та годі! крикнула я. Заплювавши, щоб мене могли чути всі члени нашого загону, що піднімалися на ту ж вежу. Терн може їм допомогти. Твоя сестра має рацію, ти маєш вижити, тому ми йдемо, а тепер, чорт, піднімайся. Дайн! вигукнула я, побачивши, хто виріс перед нами. Той розвернувся і забрав юузакрі Кріанон, закинувши собі на плечі. Хоч раз я згоден з Ріорсоном, врятувати треба не лише тебе, Вайлет. Задумайся про решту першокурсників. Я заткнулася, побачивши благання в його очах. «Ти засудиш весь нетренований загін на смерть. Бо я виживу. Емері і Хітон виживуть. І ми добре знаємо, що Іріосон точно виживе. А Ріанон, Рідок, Сойр хоче, щоб їхні смерті були на твоїй совісті?» – спитав він, кидаючи гострі, жорсткі слова, поки ми вчали до вічнин дверей. «Справа не в мені. Ми вирвалися на дах, коли Емері схоплювалася на дракона, який небезпечно присів на стіні. Стіна небагато тонша, ніж у квадранті. О, боги!» Мені ніколи не залізти на терна під таким кутом. Рідок і квін уже в повітрі, Кинув Ліам, коли Емелі злетіла туди ж, де вже зависли, били кликами кет і Дейн. Ти наступний, крикнув Ксаден Ліаму і Дайн Дейн кивнув. Деї приземлився так, що розкришив кам'яні кладки, і Ліам кинувся вузькою стіною до великого червоного кенджалофіста. Далі ти, Айтус, гаркнув Ксаден. Вайл почав Дейн". Це наказ. Його голос не залишав простору для суперечок, і ми обидва знали. Особливо, коли місце Деї на стіні зайняла Кет. Вона зі мною. Іди, поквапила я. Я б не змогла жити, якби з Дайном щось сталося через мене. Може, в останні місяці він не поводився, як козел, але це ще не перекреслювало всі роки, коли він був моїм найкращим другом. Дайн ніби спочатку хотів чинити опір, але нарешті кивнув і повернувся до Ксадина. Довіряю їй тобі. «Сьогодні всі тільки говорять про довіру», – хмикнув Ксаден. «Давай, сідай на дракона, щоб потім я посадив її». Дайн довго і пильно дивлявся у мене, потім розвернувся, побіг залізти по лапі Кет, яскраво нагадавши мені про маневри під час проходження смуги. «Де ти?» – запитала я, терна, обмазуючи очима порожні небеса. «Майже дома. Допомагав іншим, чим міг». «Я не можу так», – сказала Ксадену, на силу повертаючись до його грудей в кільці рук. «Інші полетіли. хочеш, це. «Ласкою мені начхати. Ми можемо залишитися. Я не можу просто її кинути. Це неправильно. Вона б мене не покинула ніколи. Я маю залишитися заради неї. Просто повинна». В його очах було стільки співпереживання, стільки розуміння, що коли він відпустив мою талію, я вже вирішила, що він дозволить мені залишитися. Потім його руки тягли по моїй щоки, ковзнули під потилицю, і він притиснувся своїми губами до моїх. Я розчинилася цьому відчайдушному поцілунку, знаючи, що він може виявитися останнім. Язик садина рухався в мене в роті з силою та пристрастю, і я на неї відповідала, привертаючи його дедалі ближче. Боги, зовсім не так, як я фантазувала, згадуючи ту ніч. Тоді він зі мною був обережний, але зараз у тому, як він смикав мої губи, не було ні найменшої стриманості. І зовсім безпечним здавався біль, що занив у мене в животі. Він перервав поцілунок тільки коли ми обоє вже задихалися, а потім приклав чоло до мого. «Дай мені це, Вайлет. Майже на місці!» – сказав Терн. Прокляття! Ксаден просто тягнув час, щоб встиг прибути Терн та Згаель. Моє серце впало як камінь, притиснувши мене до стіни. «Я ненавиджу тебе за це!» «Так!» – кинув він, на його обличчя майнула каяття. «Це я переживу!» – його долоні відпустили моє обличчя та вчепилися в мої плечі. «Руки вгору! Тримайся!» Пішов ти". Тут за ним виник величезний силует, як саден кинувся на кам'яну підлогу, коли Тейран пролетів над ним. Його тінь накрила мене, а через хвилину він підхопив мене передніми лапами, як з усіх тих численних випадках, коли я випадала в плюті з сідла. Ми повинні повернутися. Я зробив все, що міг, і не ризикуватиму твоїм життям. Він набрав висоти, потім з натренованою легкістю перекинув мене собі на спину. А тепер тримайся, нам треба від них відірватися. Я озирнулася і побачила, що на швидко наганяє ексадента з а за ними, у сотню футів нижче, фортець оточують десяток грифонів.